Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, ens posarem en contacte amb l'Escola de Música de casa nostra i és que per demà tenen programada una activitat de la qual en parlarem amb la directora de l'Escola de Música, la Rita Ferrer, bon dia. Molt bon dia. Doncs demà una activitat que, la que teniu programada per a infants, fes-nos una miqueta de cinc cèntims al voltant d'aquesta activitat programada. Bé, sabem que els infants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 Uh, serà enllà no, de l'edifici de l'energia. Això sí. serà sí. A dos quarts de sis, pols de tres anys uh -huh. i a dos quarts de set per als de quatre i cinc. Aquesta doncs és una proposta dir, seria un testeet no?, per el que esteu preparant cada l'any que ve. Um, com tenim el tema també de, de, del trasllat cap a, a l'edifici? El tenim força bé, força bé està, està acabat eh, o s'està acabant i amb petits detalls.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 Teniu una estoneta de, de contacte amb la música, mm -hmm. i llavors dos mira, si en tenen ganes i volen estaria bé que reservéssim plaça perquè no fos, que després se'ns aglomerés massa sí. gent però s'hi poden trucar en el 304215 que és el despatx de l'escola i els acabarem de donar la informació o bé també ho poden fer -ho enviant algun missatge en doncs, el correu electrònic de l'escola que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 Interessant això que ens has comentat doncs, diferenciar entre aquesta primera etapa doncs, de l'educació infantil no? que és o sigui, tres anys amb els quatre i cinc eh? hi, hi ha diferències eh? entre, malgrat que només hi hagi un o dos anys de, de, de, de diferència jo crec que, que, que cada nen o sigui tres anys eh, és, és com si són, quan són petits, diguem uh -huh. nadons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 de veure que la música és moviment perquè si tu sents música el primer que fas és moure el dit gros del peu eh? i doncs el nen és el dit gros del peu i tot el que segueix mm. doncs eh, més que recomanable aquesta activitat que organitza demà sí, serà a l'escola de música amb aquesta música i moviment amb aquesta activitat adreçada doncs, pels eh, nens i nenes de 3 i 4 i 5 anys els recorda'ns els horaris per acabar Rita Recorda't els horaris i l'emplaçament, ah, perquè això ho farem a l'energia, a dalt uh -huh. de tot del carrer Pi Margall. I el, els horaris són de les 17.30 als nens de 3 anys i duren això uns 50 minuts, i a les 18.30 als nens aquests els ajuntarem 4 i 5 anys. I bé, dir-vos que és una classe oberta però que té un preu de 5 euros.